E, somo la leo ninasema jinsi ya kujenga au kubomoa ndoa sehemu ya tano e, leo ni sehemu ya tano sehemu ya tano eh e, tumekuwa tunajifunza habari za ndoa na familia na tulisema kwamba ni mambo mabaya kweli na e, yanasumbua ulimwengu yanasumbua ulimwengu yanasumbua Makanisa Na kwa sehemu kubwa tuliona kwamba mba ndoa Zizo kufa nyingi ziko makanisani Na nyingi sana kimsingi ziko kwenye makanisa Ya kiroho e, Kwa batibaye Na hata kama hazi kufa zikazi kwa kabisa Lakini hazi sio ndoa kwa maana ya, ya, ya biblia Kwa maana ya neno ramu e. Na tukua tumejifunza mambo katha mengi tu Nikumbushe tu Wiki ya kwanza na pili tujifunza misingi ya ndoa kwa mana habari za uchuma. Wiki ya kwanza na pili. Wiki ya tatu na ya nene. Wiki mbili zio Tukajifunza mambo yanayojenga jenga ndoa. The familia. Na kwa kwenye ni kisema ni ya ni mengi. Yali masoma yako kwenye pita kwa yu. Eh, yako na Facebook. Kwa kusemu kala kala ya napatika. Kwa yu tutaendelea. Wiki zio tu tutu mambo mawili E, ya ya niongezeka wiki iliyopita mawili tuliona la kwanza lilikuwa ni ni habari ya watu kuishi pamoja kusali pamoja kushirikiana katika maisha ya kiroho lakini wakawa kwanza kimwili wanaishi pamoja leo watu wengi wana ndoa wengi pamoja eh alafu wanategemea kwamba hawako pamoja alafu wae yani kuwa mume na mke na ndo pia Somo la sehemu ya pili ya somo lililopita lililopita sehemu ya nne ilikuwa kwamba e, kuwa na malengo ya pamoja. Tukaona kwamba leo hii wanandoa wili mke unahuta, wana kazi tofauti, wana account tofauti, wana miradi tofauti, wana mashamba tofauti na manyumba kila mtu anavyoakwa. E, alafu wanategemea kitu kimoja. Na biblia yana hawa si mwili moja Ivi unazukawa na mkono mwiri moja ni mkono mwiri ni sema mwiri moja Mikono miwili moja unafanya kimoja na mwiri unafanya kingine ki Mkono kwa kwa wao ushirikiana Ni kama mtu wapona unaendesha gali Unakuta mikono yote mwiri na ina, ina, imeshika usukani e, Chochote unacho kifanya Yani ukiona mikono miwili inavo ushirikiana Nivyo inatakiwa wanandoa wa shirikiana. Au migu, unisha kuona migu, moja unapika hatua mwingine uka, ukaacha Ukiona wanandoa ni moja napika hatua mwingine hapiki hatua nae Ujue awatu watachechemia, watajikwana, watanguka mm -hmm. e. Kuna doa nyingu nakuta, wanakwambia baba ana pesa zake, mama ana za kwake Au kuna pesa za baba nusu doa ya za familia, ana nusu ya kwake Mama ana kwa mia kwa ya kwake pekeake wakweli yu ni mifano, yahuu, huku ni kumtuka na mungu ndowa za namiya yu asitakiu kufungiwa kanisani e, zikenda zika fungiuwa popote pale, I don't care lakini kama himifungiwa kanisani, hini sasana neno wa mungu basi leo hini ndowa yingi zinafungiwa kwa hini makanisa ya kukodisha unakwa ambia, na hini ya kukodisha se himi ya kufungi ando kukusini, oh, si unafikirua pita mipaka emi jiuliza hili swari ndiyo siyo, makanisa kukodisha kabisa Anamukodisha sindu, anaituwa padri, siji mchongaji, anafundisha vifuwa vyote, anainafungia, no mwisho kufika para, anapigia na picha, na Kitoka para, anahendesha ndowa yake ya limo tani. Iyo e, ni hatari. Natoza zima sasa, hayuwezekani, jawani, e, inawezekana. Kwa machu ya dunia, hayuwezekani. Kwa mungu, inawezekana. E, inawezekana. E, machi mungu akutendee. Aku, aku, Bili na sema, ee, Mkabithi mungu njia zako, Na zaidi hayo na pia umtumainie na yeye atatenda Vitu vinawezekana kapi eh, Okay, kama haviwezekani kwa yule Au kwa yule au kwangu au kwa huyu Vitawezekana kwa mwingine basi E eh. Na ukiona kwako haviwezekani au kwangu haviwezekani usikate tamo kwa zima haviwezekani kwa hoja pana Vinawezekana E eh. E Sasa hiyo kwa ni utangulizi na tukaona kwamba yote katika yote msingi wa ndoa uliyonekana na Biblia utokana kwenye tafsira za Babuli mlango wa 127 tulipoaona mwanzo kabisa maaya masomo eh haya hili ni la tatu lakini jumla yake ni matano na bado yanaendelea najua katika masomo ambayo hayakubaliki haya ni namba 1 hayakubaliki popote lakini nikili sija Ya yakubalika ya au hazakubaliki I hata nikiuhubiria mimi na inatosha eti? Eh? Acha nikuhubiria watatu tu au watano au 10 au wangapi walipo, inatosha. Si. Eh? Kwa hiyo tuliona ile zaburi ya 1027 ushindi wake mkubwa anasema Bwana asipo ulinda mji wa ulindao wa Kesha Bure. Mungu asipo Kwa ya niseme kitu kabla sienda kwenye yama eh, Kwa ya mstari ya rewa ni mingi Siajua kama nitaimaliza sasa si sikuwa nini Inaendelea kuzunguka kabla kwenda huku Gini ni muhimu sana Lewa hii Sisi wa kristo Na hatala kusikitisha na watu wa dunia Hivyo kwa ya Unajua kumba watu wa dunia wasio wa Amini mabu ya mungu nani, Wanataka wa Waendeshe Yani wanataka watumie Biblia kwenesha ndo wazawa wakati wa umamii hata uyo mungu na neno laki. He. Kwaani mungu walipo mumba umanaumki salikuwa msaidizi umanaume. Haa. Mungu uyo na sasa. Yani wewe unataka kama neno linakupa faida. Uwendo kari hazima ulitumie. Lakini sehemu nyingine ya mungu usisikilize. Haa. Ukuweli shio. Hey, Biblia si mesema mutu hatamuacha mbaba yake na mama yake hata ambatana mkewe Hali sema sikristo unamuani ini sasa Sasa niyo unafiki wa wanadamu e, Tunataka tutumie Watu wanataka watumie kanuni za ndoa na familia zizo za mungu Lakini hawa, wasimamini huyo mungu na neno laki Iyo ndiyo hatari ni Na siyo wewe lioka Lakini unaweza wakashambliwa na, na na iyo hali Kwa hiyo lazima tuwajwe tujikingi Kwa e, hiyo tunangalia sababu kaza ambinu njia kaza Yotu ziku Kwa eh, nyingi sana Nyingi kwele kwele Kwa hiyo inafuata Mamba nenelea namna kujenga au kuvunja ndoa Kwa hiyo tunangusa katika mkuta za wakujenga zaidi Lakini kinjumechake no kujibomoa Kwa hicho na ito wakifanyiki Ujule marake no kubomoa Kwa hiyo tunangalia katika kujenga Lakini kubomoa ni kinjumechake Na kila jambu linambele na nyuma kama tunasema fanya hiki fanya hiki ni mbele alafu nyuma ujue kama ujafanya ndio kinakuja eh Oja, ya, ya kwanza inasema ambayo ya 8 katika mtiririko katika kujenga ndoa kuvumiliana kujaliana kupendana sasa hiki kitu kinasemwa asema kijuu eh, mpendane mpendane hivi vitu kuvumilia kujali mtu mwingine kumpenda mtu mwingine hivi sio vitu vinavyoanza mara moja vinajengwa juu ya mambo mengine kabla ya hapo. E. Eh tuliona wakati tunajifunza habari za somo la upendo tulai kulugusa upendo sio wokovu. Tuligundua kwamba upendo ambao ndio kipimo cha kuvumiliana. Maka watu wanaopendana huivumiliana, watu wanaopendana hujaliana, huchukuliana, inaitwa kuchukuliana, vitu kama hivyo. Eh Tuliona ni kama kupiga rangi, ni kitu kinachokuja mwisho kabisa. Ni kama mtu umejenga nyumba, umehangaika, umeweka matope na matofali na manondo na mani... hatimaye nyumba imesimama, unaanza kupiga plaster, unaanza kupiga rangi. Hiyo ndio hiyo ndio, ndio hatua hii. Ndio sababu unaona mimi mambo ya kupendana, kuumilianana, kujaliana, eh, kuchukuliana sio namba moja Leo ni ya 8. Huko nyuma kuna vitu vingine vimeshafanyika huko Nana na nyeri. Lagindo yenda kwenye baada za ndoa, asiye anakuambia eh amri kubwa tu leo ni leo nimpendana. Eh, Huko nyuma hujawapa misingi mingine. Na kwa mfano kupendana hakuji kabla ya kujifunza kuvumilia. Eh. Kwa sababu ni rahisi kumpenda mtu asiye kukwaza, ndio sio? Ni rahisi kumpenda mtu asiye kwaza, ni rahisi kumpenda mtu alie aliyekamilika. Hivi unajua kugua tu peke yake kunaweza kuleta chuki. Unaona mwanzo na anavuta nguu, anaumwa, anatoka damu, anafanya nini? Ukajikuta umeanza kumchukia vile. Lakini jifunza kuvumilia mabaya. Jifunze kumvumilia kwa akiwa anaumwa. Kuna watu nakuta upendo unaendelea vizuri, mmoja akaugua ugonjwa mkubwa ndio inakuwa mwisho wa, wa, no wa kupendana. Sisi kama tuko wote. Mbona mko kimya sana? Kimya manake wapende? Ah ah, tuseme wote. Mimi na maraki tunahubiri watu. Mimi na maraki na mimi nadhibitisha. Eh. Niko nataka kuonyesha kwamba kule kuenda kukuta ukimuuliza mtu yote yule katika mambo ya ndoa na familia atakwambia ah upendo ndio msingi wa kila kitu. Kweli? Kimsingi upendo sio msingi. Upendo sio msingi kwa sababu msingi ni kitu cha chini. Upendo unakuja juu. Same nyingine anasema ni kama Ni kama kifuniko cha juu kabisa umemaliza vitu yote hafu na juu ya yote Jivayeni jiva, upendo Juu ya yote mkisha kamisha yote Wekeni upendo juu yake E eh. Kwa mfano Kumpenda mtu Halika milika Mbaye ha, haja kwaza Ni kazi ngumu sana E eh. lakini kumvumilia mtu kwa sababu mara nyingi unapomvumilia mtu unamvumilia mtu ambaye ana mapungufu mm. eh kwa msingi wake uko katika kuvumiliana kuchukuliana kuchukuliana kuchukuliana ni kufaya nini ni mtu ana uzaifu ila watabia tabia ila wa wa, wa maumbile mtu anaweza kaenda kaoa wewe ni mwanamke ukaolewa tovano watu amefano kwao hi ukaguzi kuto una kichoa kinacho pi, kinacho onambelese kira his una onambele una hisa yani nuko kuto anaakiri amani na kazi kwa jukuta mewo ni kama zezeta frani yani ha, yani hawezi Kuchanganua amabu chanzia yeye nuko kichwa chako kubo hatimba ya chagua wewe una kichoa kinachanganya lakini ni ambaye na takiwa awe kichoa kabisa ni Ni hamna kitu. Hiyo ndoa inatakiwa ijengwe na uvumirivu. Huyo mama atabidi hangaike kwa kumvumiri ya mwezaati. Unawezo ni baba, ukawa ni kichwa kimechanganya, mkewa uka kutaka yani bayani ni hamnazo. Yani anacho kifanya chote mbohono. Na hiyo ushamuwa. Tari muna na watoto amkini au wote vie mesha mna agano Mungu anasema mimi ni nilikuwepo nilikuwa shahidi wa agano wa, wa agano tena bwana nihubiri bila mistari leo imeekana kikawa mistari hapa eh. hapo unakuta hapo ukiwaambia hao watu wawili wenye mapungufu mapungufu mume aliyezezeta mke labda naye zezeta same nyingine ukaanza kuambia bali za kupendana unadanganya hawatapendana wale watu wafundishe kuchukuliana kuchukuliana madhaifu yao na mapungufu yao na wakati mwingine inahitaji kujitoa na at the end of the day au mwisho wa hayo yote upendo ndani yake ni kujitoa yes kimsingi kichunguza neno kuchukuliana kuvumiliana ni ni idara moja wapo za upendo mm -hmm. eh, lakini ukianza kuongea habari za upendo bila, kutu, bila kusisitiza hizi idara zinazojitegemea ule upendo unakuwa ni fake Ni zaifu Some katika kitabu cha Petro Kwaja hii misali yote ni Some kwa wakati moja lafu ni humbi kwa wakati moja Kwaja sitamaliza Petro wa kwaza tatu na ana nasema Petro wa kwaza tatu na ana Kwaja katika kitabuti wa ongelea habari za upendo Petro anafundisha sana upendo Na Yohana Yohana nafiki ndo namba moja Zile nyalaka zake Ongelea habari za upendo Petro wa kwaza tatu na Petro wa kwaza tatu na Chafu Petro wa wakwanza Petro ana Vitafu viwiri Chafu kwanza kina milango mitano Chafu cha kina milango mitatu. Tasa kile cha kwanza kina milango mitano Ule milango wa tatu katika hini mitano eh, Petro wakwanza Tatu nane anasema hivi Anasema neno la wamwisho ni hili Alikuwa naungerea bari za andoa meaze, Milango wa tatu wa Petro na bari za andoa Wanaake watini wamewazeno Lakini Lakin anasema juu ya yote Mukisha weza kutiyana kul juu yake na kuja kadha anasema hivi neno la mwisho ni hili unaona kwamba ninakuja ndo la mwisho halikuwa la kwanza neno la mwisho ni hili muwe na nia moja wenje kuhurumiana wenye kupendana kama ndugu wasikitikivu msikitikivu ni mtu ana namna ni mtu ambaye haweki mbele vicheko vicheko na sherehe sherehe Ni mtambai kidogo ni makini na yake yaki eh. Anajari sana Akiona watu walio sikitika na wafikiria sana Kuliko walio kwenye shure eh. Eh, Wasikitikivu Wanye nyekevu Wa, Nakatharika Nesema watu osiulipa kumba, Mimi nimeoneta unu sani kwenye kwa mba Halikuwa jambo la mazo Huku nyuma anasema kadhalika nini wake wa tiini wa umezenu. Mtu anaenda anafungisha ndoa, hajasema habari za kutiiana mke mtii mme mmpende mke wake, alafu anaweza kusema aanze kupendana. Huku nyuma unaona anasema neno la mwisho ni hili. Maana yake linakuja nyuma hili. Kuna vitu vimeshatangulia pale mbele. Eh, sio bahati mbaya kulifanya na mwisho. Na ndio sababu hii hii habari nimeileta mwishoni. Huku nyuma nimesema misingi mingine. Eh kujuana tabia na kadhalika twende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza Wakorinto wa kwanza wakwanza Wakorinto wa kwanza 13 kinajulikana kwa watu wanaosoma Biblia Wakorinto wa kwanza 13 jina lake jingine ni Wakorinto wa kwanza 13 jina lake jingine ni ni mlango unaohusu habari za upendo Wakorinto wa kwanza 13 wakwanza wa kwanza 13 4 mpaka sita anasema hivi ni pakasi tena sema Upendo huvumilia. Unaona kwamba ya upendo kuna idara zake, kuna vitu vinafanya kazi ndani ya upendo. Kuna kuvumilia. Eh. Jamani, katika kitu macho ana damu tuimekipoteza ni kuvumilia. Eh. Mimi nakuahikishia ukiwa na uwezo wa waku, kuvumilia utapona mengi. Eh. Upendo huvumilia. huamini yote anani nimewahi kwenda mereri huvumilia hufadhili kuwa na tabia za kufadhili kufadhili ni kuwapa wengine vitu eh hufadhili upendo hauhusudu kuhusudu ni kuwa na hasuda kuonea wivu mbaya e, kuwa na husuda na nini na hizo vitu vyote leo hii ndani ya ndoa watu wanaoneana na husuda Ele, of course, sehemu kubwa ni nje lakini na ndani upendo hautakabari. Takabari ni kama kujihesabu, ni kama kujiona, kuji kujipendelea wewe. Unajitakabari unajikubali. E, leo hii ukienda kwenye mitandao utakuta mtu anakuambia ni anajikubali sana. Kuje? Eh. Sawa, Mungu hajatulia kujikubali kuji, kuji, kuji lakini sio kicho cha kwanza. Eh. Umeno haujivuni? Jamani miongoni mwa tabia hizo tabia zinatoka duniani kote kwenye mienendo ya kila siku lakini zina, zinapokuja ndani ya ndoa na familia kwa sababu dukote tunajifunza somo la ndoa na familia zinapokuja zinabomowa kule U, eh kujivuna? Eh, Leone, najua najua wananga mbaya anasema ana, ana, ana Hivyo unajisikiajo kama umenipata umenioa nikewa mzuri kiasiki Ukuhu siku jivunawo Hiyo mambia wakati mko kwenye uchumba Mambia mimi sikuubali kusuhu ni mzuri sana na tafuta kiwango changu Lakini kama umesha kubaliana Kuitaji tena kuwaza kudai haki ya uzuri wako Ukuhu ni kujivunawo He Mjiulize labna ni Wakina baba wengu anavio wana mamlaka Akawa nani ya ndoa anataka kuleta ujivuni wake wache chake. Eh. Hey, Ndani ya ndoa huna waziri. Ndani ya ndoa huna ukurugenzi. Ndani ya ndoa unakuwa ndoa kama wengine. Ukishaleta hiyo ni kujivuna. Eh. Hey. Wewe haujivuni. Na na mistari mingi mingine iko pale. Ananelea ha ukosi kuwa na adabu Hawa mambo yu, yake hauna ubinafsi, Kwa unauna kwamba upendo Uweja nifunge ni kwa ku Neno hili kusoni pana sana Kwa kuliweka kwenye mkutatha no, unaweweka Upendo Sio kitu kimoja Sio hili kwamba I love you I love you Sio hili kwamba unautamani Mtu fulani hauna nini apana Unaidara nyingi, kuna kufumiriana, kuna kujishusha, kuna nini vitu vingi vyote viki kutana juu kabisa vina hesabika kuwa ni upendo. Mm. E. Eh. Siyo kitu, nazwa kumambia yemine nene Umewadanganya Umeuadanganya. Nene kumambia idara, zinazwa yemine vipengine vya upendo ni viti. Eh Kutii ni upendo. Mm. Eh E. Kuyo lazwa, ayo mambo tuyelewe. Tu, Kupita jujuu ni kujidanganya. Eh ngwanya ni wa, niwape mfano. Yaani makatapira wanayotengeneza barabara. Ukitaka kuona barabara hiyo tengenezwa kwa rami. Unajua wanachokifanya ni kwanza nini? Wanaenda kwanza hawapiti juu juu. Wanachimba. Wanachimba, wanatifua sehemu nyingine wanakuta meka na mashimo, anamwanga na maji mle. unasema hao jamaa una wanatengeneza bwa la maji. Kumi ni barabara. Unaweka fikiru nataneza bua wala maji, unakuta semi niina umemwaka na maji, ina nini unakuta meweka matope kumbo wako, wanaweka misingi ndani. Ina takiuwa leo upendo wa kwenye ndoa, upendo wa ufundi, urudisho kwenye misingi huku chini, ya kuchimba na mashima, na matope na nini, alafu bada ndo unakuja kufunika na lama. Safi, iyo, iyo, iyo, iyo barabara, itadumu miaka nini. Mi. Hei. Eh. No hii watu wanataka upendo wao Doa ya ujengwe juu ya pesa zao Kwa sababu hote wana nakazi, we nakazi Wanatoka, wanakula chakula, wanakula vitimoto Wanafanya nini Upendo, hiyo doa na hiyo ni amda hiyo Hiyo jengwe juu ya kula hafzi ni sawa hafina ubaya lakini siom singu Amina Tende mbere Kurosai tatu Kuvu mire haina tu koko nyokoni tano havana sinda ukwajiri kurasaita tu kumi natisha hiri ni nato angari eh kutokuwa na uchungu eh hilo ni wanaume Kwa hawa naume karibu 99 eh ndani ya ndoa moja nataka kumonea ungine uchungu sana sana ni manamme eh nari maani kwai bogo kutokuwa na uchungu mara ya nini JH hata kulit dia, ucu buat, ah, ucu buat tak kulit dia. Laki ni, kau ni kira, kau nak buat patan, kau nak buat kau nanti, u tak kulit cuci, kira tak Eh, Tusiutukuze. Tujaribu kuu. gonga gunga na kushusha shusha. Uchungu. Na msigwe wa kutaka kujua kwamba kutakio kuwa na uchungu ni huu. Kwamba. Uchungu mara nyingi ni mtu wa nakufanya kitu ambacho. Eza nafanya kosa. au nafanya kitu kinacho kuhuthi. Inasafisha uchungu. Ndiyo siyo. Ujiulize jee. Mimi. Ninayoona uchungu. Jee, mungu simfanyie vitu vya kumfanya achukie yeye sana anisamehe sana nina juu yangu vile vile au ujiulie je mimi sikuna watu wengine pia ninawauzii mimi hapa nilipo ninafundisha ku, ku watu wasituudhi na mimi nina. lakini ninajua kwamba kuna watu ninawauudhi tena kwa kwa uhakika kabisa yani mimi ni, na Ikiwa ni mbamu ya kubiri Biblia si, si, ni watu Kwa mbamu ni mbamu ya kubiri Biblia Apo siombi msama hata kido Kwa sababu siyo neno lako Lakini mienendo ya vutu ya kila siku nje Katika namna ya kila siku Ninavu endesha gari barabarani Ninavu usiana na watu Ninavu jibu watu Ninavu ongea Kuna watu ninavu uzi Kweli kabisi Mundo kweli Na kama ujafikia hatuwa ya kuajua hayo ujue bado watu wengi tunapenda kujihesabia hakitunataka sisi tujue kwamba watu wengine wanatukosea au wanazudhi alafu sisi hatutaki kugunua kwamba kuna watu wengine tunawakosea na kuwauzi ukigundua kwamba kuna watu unawauzi kuna watu unawakosea kuna watu unawanenea maneno ambayo sio sahihi basi ujue kwamba namta akikufanyia hivyo una haki ya kumwacha kwa sababu nae hawa amekuacha kwa kwanza kiwa Mungu soma nalo ni gumet bana hili hizi ni kweli Sini kweli? Sini kweli? Kwanza ya pili ya kwanza ni kuvumiliana ku kuchukuliana ku kujaliana eh kujali mwanzo wako kwenye shida na nini? Eh ndio za shida na raha na nini? Na hivi kuna wanawake hayuko tayari kabisa kumvumilia mume wake kama hela haipo. Yani hela ikikata tu basi. Memalizana. Vita vimeanza maneno yameanza um, Mikono imenuka ime Jamani Kupo huko eh, Koja nyingine Kitu, kin, kitu kinachobomua na kujenga ndoa Hii suma ninaweza kangukea wiki ijaya Tena kisisha Kado na mistari mingi na shino kutairuka Ntafanya ni Tamaa ya pesa Tamaa ya mwili na tamaa eh tamaa ya pesa na tamaa ya mwili tamaa ya vitu mbalimbali sana sana tamaa ya pesa tamaa ya mwili ya watu kutamani watu wengine mume ashiridhike na mkewe mke ashiridhike mumewe hapo kunazaliwa kitu kinaitwa uzinifu pamoja na ulevi tamaa ya Ya, ya anasa na sio ule ivi wa pombe na vyakula na vitu vingine ule ivi ni jumla ya mambo yote vitu kuweka mbele vitu Iyo sehemu ni ngumu Ibrania nasema katika Timotheo wapiri, wa pili mlango wa uh, Timotheo wa kwanza mlango wa pili usuli wa 9 Mungu anasema iweni kuwa na moyo wa kiasi akiongea habari za ndoa na hapa alikuwa anaangalia wanawake linapokuja kwenye swala la vitu vitu na pesa na nini kwa miecha tulivyo umwa wanawake ni pesi wa kuvutika kutokuridhika eh mwanamke wa leo anaweza katamani kila mwaka mbadilishe makochi ndani ya nyumba ndio sio mbadilishe mapazia ndani ya nyumba Hey, kila fashion ya kanguo Kama kuna fashion mpia aivai Hiyo ukiiruhusu ili ndoa haita simama Nakini wakua mama wazuri Anavaa kitegeja muda wa miaka kumi Sina maana kwa mando kina siku anakifuena kukifuena Anakua na nguo Anaishona inapita miaka kumi Bado anaivaa Of course anaivana uo nyingi Kule kukua na uwezo Wakuto kufutua na kila kinacho kujamberea Lina na swana la uzinifu Jamani waja ni wambeni kitu kingini Nao Haibu e, e, anasema Haibu sasina moja Haibu sasina moja moja Haibu sasina moja Haibu sasina moja Nimeweka agano na macho yangu Ya kuto kutazama mwingini Jamani hivi vitu Kwa ulimuengu wa sasa hivi ni ukweli Kabisa hudo kabisa, ukweli mwe upe Nukala Usipo amua kuyizibiti nafsi yaku wewe baba wewe mama lazi, lazima ndoa zenu zitatombolewa na watu wanje yani ni maamuzi okay maamuzi yanaanza of course yanaanzia kwenye nafsi lakini atakaye tuweza pia ni Kristo eh eh m ngusengenia yako aliyelala muamsha muamsha jirani yako ah kwa nguvu sio kidogo wewe unaogopa umamsho, he, sure. <laughs> okay, kam kam kam, okay, heyo, nicho kwa na kisema, somo mnapo amushara rasmo na sinzia au tasa, mwingine muda kwa kisinzia sana na sinzia na au sinzia chaote, he, eh. hali ya kutamani, nisha sema vitu Huko nikiwizungu kuko ni nimebemea fustamaliza, na kuwatamani wengine Kwa hini ulize swali, nye mleo kuwa kuwa watu wazima Nye, wakubwa wakubwa Kwa ulimengu huu, uliojawa wavauchi na nusuuchi Sio, sio, haikitokea kwa batimbaya, ni shetani kainua, hiyo kazi Ni kazi, nikono wa shetani Hizo ndoa zinakonaji He? Eh? Uta yaona, live Udogo tenaio bara barani takutana nayo. Popote utakutana nayo kwa ma TV. Yule TV unaona kifuani unaona karibu viungo vyote kumekosa tu za Yuko na wewe yuko kitu cha kipuzi. Unaanza sasa kulinganisha. to na jamani shetani yuko kwenye vita vite vi kubwa na wanadamu na hakuna uwezo wa zaidi ya kutumia silaha ya Kristo bila kusikia mahubiri kama haya yanayowaudi wanadamu huwezi kushinda kuna kweli utashindaje by the way hakuna doa itakayoshima ndani ya doa ukishaingia uzinifu Hii tamaa mungina na mutamani huu ya na mutamani huu Hiyo ndoa Hiyo sabie tu siku eh. Tayali Ni kama mtu amesha pata um, Okei okay, mtu, ah, mtu amesha pata Okei mtu amesha inyua na uh, kimu amesha mula Au kazi Misabie siku tu Anahaza sife leo ndasi fekeisho lakini kuna siku ziko chache ndei of course unaweza kusema ina maana ndio wanao kufa peke yake hapana hata yule asiye anaweza kafa tena wasio nao wanaweza kafa kabla walio nao ndio sio lakini angal tunachokusema ni kwamba huyo injia yake inajulikana anakoelekea ile ndoa ya kisha ingiriwa tamaa ya wengine huyo akamtamani yule na nini baadae akaingia lazima ile ndoa haina garanti hata mkisali pamoja Adam mkaimba pamoja. Adam piga Facebook kila siku unakuta Facebook wanawaonyesha. Baadhi ya ni sema zile ndoa zinazoishi Facebook wanapopendana mara wamevaa sare wako Facebook wazi ndoa zile kwa zimekufa. Mm -hmm. Eh zile za mitandao unakuta wote leo sio wako wamefanya hivi wamefanya hivi kama ni za kweli nile ndani ukiona wamevileta nje ujue wamekuja kudanganya ku, ku, ku, ku, ku, wa, watazamaji. Eh Au wale unakuta sisi wako sijui wako mbele kwenye kwenye kwenye mihadhara ule ule ni upende fake Unao upendo fake Tulikuwa tunaongelea habari ya ya moyo wa kuridhika na kiasi Eh emtu endelee katika katika kitabu cha mithali. Okay, hata mithali. Ni Bariza. Emtu somee katika kitabu cha mithali mlango wa 6 pale, mstari 34. Mithali 6:34 bado nasema mithali 6:34. Usichoke tuendelee. Anasema maana wivu ni ghadhabu ya mtu wala hata hurumia siku ya kujilipiza kisasi hata kubali ukombozi wao wote wala hata kuwa radhi ujapomlipa vitu vingi ndani ya ndoa kisha ingia wivu uliotokana na na ukosefu wa uaminifu maana lugha iliyonyoka kimpevya ni uzinifu lazima kutokee hasira leo hii ukisikia vifo vinavyoitwa amekufu, siyu, amejiu wao, siyu, ame muwa, sababu inajulikana, Jii, sababu inayo sema inaitua wivu wakimapensi, ndiyo siyo? Mm -hmm. E, hey, wanakua naungia sasa na Biblia. Ni usome uwe msari tena, maanda wivu ni gathabu ya mtu. Gathabu ni hasile lio mpaka. Mtu anafika sayo frane akisha kamato na ule wivu, hakumbuki ha kwamba, ukichukua panga, ukamukata mkono,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 Mwanzo kikazi na mwanzake yupo Dar es Salaam kikazi ni wa, ni wachache ni wengi. Hawa watu watakosa kuwa na udhinifu ndani ya ndoa yao. Kazi maitakwepo asimia mimi. Kwani Okay, in that case when reason. Kati ya kazi na ile ndoa ipi itakuwa imekuwa ni ya muhimu? Huyu ambaye hameifata kazi mpaka maza wakaachana mwenzi ya mbae raba wa naishi daresalama morongoro, ndoa na no muhimu au kazi na muhimu wao kazi na muhimu wao kazi na muhimu kazi ya naifanya maza inaaza kapatikana ata kwa hapo hapo daresalama ukimpa mungu nafasa inaaza kakupana kubwa kunikuwa hiri maamini mungu kwaanza eh wane wambie Ndoa imejegwa juu ya msingi Yesa yisema kwenye matrawa kuminatisamu selwatano Anasema hivi Kwa sababu hii m, e, Mtu atamuacha baba yake na mama yake Ndoa hii inatakiwa ifike seo frani kuachanishhe Na baba na mama walio kuzaa Ni watu muhimu sana kwako kwa, kwa. He eh, Hiyo seo kitu kidogo ito Na kule kuachana Hakuna mana kwa chana, mba umewaterekeza No no no no Yesu haweza kafundisha uovu na namna hii He, ana Anamanisha kukamba he, Vipa umbele vya yare mambo Tune katika hoja Tune katika hoja nyingine Hoja nyingine ilikuwa ni mambo ya tamaa ya pesa Tamaa ya watu wa tamani wengine Wana waki wengine wa nome wengine Ulevi na na na na kuweka mbele tamaa ya vitu. Hoja nyingine inakuja hoja inaitwa kumjua mwenzio. Hiyo hoja, hi hoja kumjua mwenzako. Unajua binadamu hatufanani. Si ndio? Una, yaani ni wapi mfano tuelewane. Unaweza kusema sasa inahusu. By the way, ili swala Linatoka kati ya mbe na mke No msingi wa somo Lakini namanisha pia na mtu na jirani yake Mtu na baba yake Mtu na mama yake Mtu na ngu yake Musingi mmoja Ni mahusiano na siyo vunjika Kwa hili somo Halitoka Halitoka hali, Yani haliko spesiliki sana kwa mbe na mke Naongerea hata na mtu na ngu yake Unajua kuna mtu mkini na ngu yake Awajwani kapita hapenani Hawana mkarima eh. Honja nyingine inapo kuja hapa Kumjua mwenziyo Kumfahamu Kumtambua vizuri Kwa, m, kwa msoma mwenzi. Hakuna kitu kizuri kama kusomana. Na hii. Ilitakiwa ili, ili ifanyike. Semu kubwa kusomana ilitakiwa ifanyike nani ya chumba kule nyo. Japo. Baada ya ndoa kujengu wa mamba ilikuwa kwenye chumba ya natakiwa api ya endele. Ile switch switch na kupenda sana. Itakiwa na mwenye ndoa endele. He. Eh? Yani haishi. Kule ni kama ina inaanzia. Ina kwa hiyo. Kumjua mwenziyo. Unajua. Unajua. wakita kujua kwamba kumjua mwanzi ni kitu ya msingi. Wewe ni tutao mfano wa urafiki wa kawaida. Mimi naweza labda nikawa na yule pale au yeyote katika akawa mimi kwangu ni rafiki. Si ndio? Tunashiba tunashibana tuna, tunajua tunakubali tunaelewana ndio sio? Ukakuta kuna mtu mwingine kwako hata mkifanyaje mkasalimiana yani hamshibani hamuelewani. Ila yule amaye wewe hamushibani hamwelewani Kuna mwingine yani wanashibana kweli kweli wanapendana yani sana Yule amaye wewe mnashibana Kuna mtu mwingine nae yani hawangali yani usoni hawakubali wanachukiana Manake ni nini inabidi nini wawili mnaotakiwa takiuwa kuwa wamoja hasa kwenye ndoa Nuwakikishe kwamba mna mna mnajuana vizuri na, vi, na sababu za kuwaunganisha kuliko za kuwatenganisha eh hey, kwa roho nyingine mwe ambieni, kwa roho nyingine ikusudi vizuri hmm, mme mwema huyo mfano waje nitotolee mfano mwe ni sema mbaya huyu mme mwema anaweza akawa mwema kwa yule Akawa mbaya kwa yule huyo huyo mwema huyo Kwa hiyo ilitrakiwa huyu Hawa wawili Amjue huyu kwamba je huyu ni Ni muema kwa angu Au kwa mwingi Au ni mbaya kwa angu lakina aneza kawa muema kwa mwingine kama matunelewana hapa Lazima mjue mweziho eh. Usimchukulie tu hivi ah, Basi ni kijana ni binki basa na nifa ah, Mjue Kwa fano Mitoe mfano Watu wawili wanaongea wanao sana hawawezi wakawa mme na mke mzuri kwa sababu watashindana Wawili inatakiwa mme akiwa mongeaji mke ya wewe Ni kama mtu uwe na sumaku zote za, za kaskazini north kwa north zita, zita sukumana e. Ni kumjua maezio, yule wana ni msemaji sana Eee Na mungu waliwa mwema malajingi huo huwa Huo, huo, huo watu katika hali. Sikwizi shetani meamua kufunja yu kanuni ya mungu. Zamali mungu waliwa kuwa bada. Na, anasugulika na doa za wanadamu, alikuwa akimleta mpiga soka soga sana. Anamunganisha na mkimi ya kidogo. Wanakutana. Kama kuna mmoja anajiesabia sana haki. Anamleta anamukutanisha na mtu mginambayo kutari kujishusha. Sasa sasa hivi shetani. Anawatafuta wenye kujiesabia haki wote anaweka pamoja. wana wanadundanaao wana, wana, wana ana watafuta wenye kupiga maneno huyu anapiga maneno na anapiga huyu akipiga Kiswahili anapiga Kifaransa wanashindana pia eh nikanyesha shetani kwa sababu so, hakuapa muda wa kufahamiana ana kumjua mwanzio unasema unamaanisha gani petro anasema ili ninawaangalia wanaume zaidi kuliko wanawake ili ki kweli so far nimeshasema vitu vya wanaume vinavyoangalia wanaume kuliko wanawake ni nini majawapo no ndio hii kumjua mwanzio. Biblia inasema katika Petro yawanza 3:7, anasema enyi waume, hudi useme harufu sana wanawake unaoupenda kweli kweli. Sana, nikiusema utajua unaujua. Kama ni mwanamke. Ishini na wake kwa akili. Ah, wewe unajulikana. Mwingine unajulikana wanaume watakula kwa jasho lao. Ah, wewe unaujua sana. Mwishki Mungu akimwambia na anamwambia naye. Ni kama ambavyo Mungu anamambia, anamambia wanawake Eni wake wati Ini waumezenu kama vile kumti kristo mm -hmm. Lakini anatoka anamambia Eni wanaume wapeni wakezenu heshima Ni vitu vinakaribia na heshima na uti Ni vitu vinakaribia na heshima na uti Unangufu zaidi kukweshi Kwa hino mungu, mungu anamambia huko anamambia na huko Lakini anamambia uzitoku huku, huku zaidi Então é mais dinheiro. O que é que eu faço chemistry, na ressabo. Se nós somos lá com o na Vie vie unayokukuta mwanaume kazi yako wewe kazi yako ni kumpenda mke na mke akutii lakini unasoma la ziada lazima la hesabu la za ziada ilikuwa tunasoma sisi la kumtii mke au kum, mambo mengine kumoeheshimu. Lakini ni sio somo lako kuu. Na wewe mwanaume somo lako ku, na, na na mke, lako, ku, ku, ku ni kumtii mke lakini unasoma lako dogo lapemeni, la pembeni la kumheshimu la la, la la kumpenda. Japo kazi ya kupenda ilikuwa ni ya mke. Je, kama tunielewa? Eh tuna mabaso tuna tuna maelekezo makubwa ya msingi kabisa tuna na ya tumia kwa pamoja. Nasa duniani, makanisani, namba eh mtu mmoja ameielewa. Sawa. Mmezima vizuri? Eh. Hawawezi wakayotofautisha kwamba emme ndeni mkape ni wote? Eh hapana. Kuna vitu, kuna mmoja ana jukumu kubwa katika ile eneo na jukumu dogo katika hili. Ni kama kuleku, ni kama ni kama jukumu la kulisha familia na, ku, na gharama ya kuleta eh, ya kula labda mahitaji ya familia. Sehemu kubwa ni ya wanaume na mwanamke sehemu zivyo. Sasa ukisema wote walete 50 kwa msini umeshakosea vile vile. Kwa sababu ndo utamkuta huyu anaenda kuhangaika anayacha nyumba yake inatawaliwa na binti wa kazi. Eh yes, sije kama nimeenda mbali sana. Kumjua mwenziyo Enji waume ishini kwa akiri Kwa hivyo nyingine tumieni akirienu Kumjua huyu Hakina manamuke vile Manamuke mzuri anasakua mjio Huyu jamaa nikicha kicha Ana nipenda, ananifanya Lakini nikijibiza na naye wakati Hamepandisha hapa tutashikana mashati Ana amua na tulia Ukundu kumjua mwenziyo Kwa mba kuwa gatha blake linapana Jee tunasifia kuwa na gathabu Hapana mungu nasema tusuwa na gathabu Lakini inaweza katokea Mungu nasema hasira ya manadamu Haitendi haki angu Jakubu nasema mungu wakwanza He Tuni katika kitabu cha wimbo ulio bora Kumjua mwenzio Wimbo ulio bora Mungu Mungu wakwanza tu Mungu wakwanza wimbo uliobora kabla ya Isaya kuna kitabu kinaitwa wimbo uliobora baada zile Isali muhubiri kuna kitabu cha mlango wa kwanza mstari wa 3 bibili anasema hivi anasema manukato yako yani vizuri jina lako ni kama marhamu iliyomiminwa Kwa hiyo wanawali hukupenda, unataka kusema na managani, gani? nini na, eh, na na? Yani unao na anam anam anam soma menzaki. anamsema tabia yake manukato yako yanukia vizuri jina lako ni kama marhamu mimi na vizuri okay twende mbele kidogo twende kwenye 241 twende 241 tuta tutafanana tuta huku pamoja wimbo uliyo bora 4 anasema hivi twende nasema tazama Umzuli mpenzi wangu Umzuli macho yako ni kama hu, ya hua nyumba ya, ya barakoa yako eh barakoa chukua tu yajua kama yuko kwenye biblia eh Yelezao ni kama kundi lambuzi mbuzi wa kijilaza mabavuni pa mlima Giliadi. Huyu ni mwanaume anamsifia mwanwake kumjua mwenzio kummsifia. Eh hii sasa nawaangalia sana wanaume. Lakini pia na mwanamke anajukum, kwa nini eleze kitu kingine? Ni tab, ni vizuri mwanamke mme kummsifia mke. si siwe ndio maisha He iliwe ni jambo linatokea mara moja ilizuri pia isichokwe He kama ukifanya sana utachoka lakini na yule mwenye kusifiwa lazima sikiliza vizuri lazima awe nas, na ana sifa za kusifiwa hivi kwa mfano mtoto wako anaweza katoka shuleni na matokeo ya darasani akawa wako 100 ukakuta amekuwa nane utaumsifia mara moja. E, lakini kama ana sifa za msifie. Hakuna kitu hakuna kitu kizuri kama kumpa mtu sifa zake. Kwa hiyo wewe, wewe mwanaume msifie mke lakini mke naao huona uishi maisha yanayolingana na sifa. Ada kuna mwingine anataka kuishi vivyoote vile alafu apoke na sifa. Hapana. Hmm. Na niko kigo totokea huku mwanzo kwenye wimbo uliyo bora moja anamsifia mwanzake. Wanaume tuna jukumu la kuasifia watu zetu. Eh msali wa sikio tunasema tukao tunasoma uim, bora 4 moja tende wimbo wilio bora 43 tatu. tatu. Mitomo yako ni kama uzi mwekundu na kinywa chako ni kizuri mashavu yako ni kama kipande cha koma manga na, na nyuma ya barakoa yako Sasa ni, ni sifa hizi Eh na nyingi zinatoka kwa wanaume kwenda kwa mke Uraja unasema ah, labda ni same size. Jo ni same mrang'o ule wa 4, mstari wa 4 nao. Shingo yako ni kama mnara wa Daudi uliojengwa pa kuwekea silaha, ngao elfu kwa juu yake. Zote ni ngao za mashujaa. Ni sifa hizo. Kumjua mwanzio ni kummsifia mwanzio. Eh, ni vitu vinaenda pamoja. Unataka kusema aitoe 27 wa 7. Mpenzi wangu wewe ni mzuri pia pia. Wala ndani yako hamna hila. Ni sifa isu. Lakini kila jambo jamani ni kizidi. Vina koseo. Ivi kwa fana angekwani mfaya kazi ya mejiriwa kazi ni. Kila siku bosi wako wana kusifia. Uyo mtu sata pana kiburi. Hapana sifa zinatakwa ziji mara moja. Hata kwa ma... Hata wale watu wano usikia wana sifu mabosi zao. He mwe wewe ni wewe kila siku tu wendo wa kusifu sifu sifu. Ni ni ni ni. Ni haina frani ya na ni. Ni, ni, ni kama unafiki. eh Kwa hiyo. Kila jambo li natakiwa rifanyike. Kwa kiasi. Lakini disipotee kabisa. Disipotee kabisa. Tunasonga mbele. He. Biblia Biblia nasema katika Entu sanga katika hoja nyingine Inaitua, ini hoja muhimu Na mambo mengi lakini ni machache Kujitunza kimwiri, emne ya reweke hii, hili inaangalia sana wanawake Kujitunza kimwili. Na hili inashita kidogo kwa sababu Kwa kwa watu wanapokuwa bado kwenye uchumba Unakuta yule binti binti bibi harusi mtarajiwa anakuwa amejitunza kwa vitu vingi akisha kanyaga pale kwenye ndoa anafuta kila kitu sio sahihi je linaangalia wanawake pekee hata wanaume mwanaume anapokuta wakati wa uchumba anajua kuongea maneno mazuri tu mabaya nasubiri siku ya ndoa anaanza kuyamwaga yote kosa hili sikutuelewana kujitunza kimwili mimi nalenga sana katika kujitunza kimwiliani Yani watu ni lazima pia wae na pamoja na, na kushirikiana tuseme lazima wae na malengo pamoja lakini lazima pia wawe na tabia kama e, ya kuvutiana miili yao nani ananielewa eh kuvutiana eh sasa kutiana kunaenda shambama na kuhakisha kwamba mule kweli unavutia kujitunza kimwili T Tusome hapa po kini mbo uleobora tuoni uyu mtu na kuwa na jituuzaji kimwiri. Mbo uleobora mlangu ule wa 4, 3, 1, 1, 1, 1. Bibi arusi, midomo yako ya adonosha asali, asali ya maziwa, vi, na maziwa vichini ya ulimi wako, na harufu ya mavazi yako ni kama harufu ya lebanoni. Unaona kwa mba huyu mtu alikuwa na harufu nzuri. Kuruka nyingine ni, unajoku. Mimi nem watu Hata wanaume até eh o anoume que tu quebais me saime por isso o anoume que tu quebais o o o o o o o o o o o na wanawake piwa. Lakini, kwayo, pia. Lakini kwa hiyo lazima tuhakisha kwamba pia na mazingira ya usafi na hapo ukimwangalia mwanzaga anamsifia kwa sababu alikuwa na harufu ya manukato. Ha, ha, lengo la somo hili sio kufundishana kwamba uwe kila siku una, unaishi kwenye vipodozi. Ah ah. Vipodozi vyetu vya kwanza kabisa ni mwili wa asili tuliopewa na Mungu. Vipodozi vimeongezwa na wanadamu. Haina ubaya kuviongeza, lakini sisi wenyewe tujitakatishe. Nasa, moja anatoka hapa mwene mwene mwene eh, msamele kitu kingine hapa eh, narudia tena naomba msamaha tena wanawake wanao wanao nuka nywene ni wangaki wengi kabisi ananuka ananza haka suka ziletua seed ready seed rasta haka kanazo mwezi mzima zina jashu nakuta nafanya hivi wadayu kimona akiona hakuna anayi mangaria kabisha naanza kusugua Ana nuka. Anaweka hii medawa yenye kunyekunye kuno yale unakuta ina harufu ya kemikali za kiwandani. Kwa nje tu anataka aidana ana, ana, ananywele za njano lakini ananuka. Mke anawe kwenye daradara ananuka kweli kweli. Kujitunza kimwili. Sasa ngoja niseme kitu kingine ambacho kinasumbua na sidhani kama nitapata muda. Hii ni kibaya sana. Unajua kwenye unapogusa hivi tu safisha kile kitu Eh sasa chakuti kama ni vidonda gusa chote usiache sehemu mbaya. Si Se, ni sasa sehemu nyingine mnisamee. Nisamee kabisa. Eh, nisamee. Leo hii ndani ya kitu kinachoitwa ndoa kuna vitu vimezuka ndani ya wakristo vinaitwa eh, eh ma, mapenzi ya kinyume na maumbire Jana yani, ya, ingia ndani ya ndoa. Yaani vitu vinaenda vinafanyika kwa mawekitani wa duniani wanataka kuvileta na nani na, na, na, na kuna wachungaji wasio si wanaitwa wachungaji lakini kimsingi ni marabii wa huyu anakuambia yeye mfikiri mmoja alikufa wakati wa corona eh hey, li jamaa fulani alikuwa anafundisha mama eh hey, eh muangalie mwanzo wake ujue matamanio yake anahitaji nini angalia sije mwanzo ukakuta mwanzo wake kuna vitu anavipata huko nje Paka vinaingia vitu kama vya chini na maumbile. Huyo huyo ni, ni shetani anasema Mungu amewaumba katika utimirifu na usafi. Sina melegao nimefumba kidogo. <coughs> eh. Yeah. Eh, yeah. Biblia inasema Ni Ni nikuomshe msari. Kujitunza ana sema emtu kujitunza kwa kina mama kujitunza pamoja na kuangalia uzito wako mtu jamani kuna uzito ni mtu anaenda kuishi na hata kupanda ngazi yuko tu hivi hivi uzito angalia uhaaji angalia usafi kujitunza kimwili Eh sio lazima ujipachike pachike vitu vyote vya duniani sijafaa nini sijafaa nini mashingoni si miringo wapi huko hapana ni ule yale maumbile yako na Mungu kuya ni mazuri ikiwa ni kama uzito na vitu unavyoweza ya mwili wako ni Wa maandiko niko, niko misali ya mwisho kukweli Batu tuisha maliza Kitoka hapa nita kuombe na ema Uwezo kwa kidogo Kata fakali haya e, Ukachote uka, uka, uka, uka, uka hizo baraka e, Petro wa kwanza Tatu, tatu, alasema hivi. Pesuwa kwaza tatu, tatu, hivi ni kina mama. Anasema, kujipamba kwenu, kusiwe kujipamba kwa nje. Leo hii ya mama nadani kwa mba mapambo yao ni kule. Anaenda raka maywele, anaweka marasta, anaweka majitumekundu hapa na nini, ana piga nini usoni, anafanana kama ka, kama nini. Kama msukule. Ulishawa kwaona binti siku ya, ya nani ya arusi ya nani kwaona fanana, Una, untambui. Wengi walikuwa ha uh, sio kitu cha maana sana. Eh. Anasema kujipamba kwenu kusiwe kwanza ina gharama. Mwanzo uko unajipamba kwake anakuwa anaumia kwa sababu pesa yake imetumika vibaya. Na hai na haimvutii. Yaani ni hasara kabisa. Eh. By the way wewe niwaambie kina mama na, na kwa niaba ya kina baba. Mwanamke unapovaa suruali unamtapisha unam, unam, wanaume yote hiyo. Hilo mliielewe nalo. Ya nukona Labda unazuka sema Ndono nitaonjesha na maungo Nitafanya ni ujue Asilimia sabina sabaya wanaume e, Asilimia sabina kitu Sabina tana zaidi Wanakuwa na jesikia kutapika e, Siku kutaka po vasiketi Hata lia kuwa hakusalimia Tanza kusalimia Ulijue hiyo Niyo ni kwani kwanti Ninyongeza Kwa anasema kuji pamba kwenu Mstari watatu tatu Petro wa kwaza anasema Anasema kuji pamba kwenu Kusue kuji pamba kwa nje Yani kusuka njueli Yanu sisikini kwa amba, ku, ukisuka nywele Kujitia dhahabu mara umevaa macheni wapi si umevaa si mashanga na vitu gani na kuvalia mavazi asemwa sio hivyo ni kujidanganya na vita na wa vitasema kwenye mitandao hata viimba diamond atafanya nini lakini ndoa ya, ki, ya, ya Yesu ya Kikristo hivyo ni vitu kimsingi ni kinyume mimi kwa niaba ya Kristo hoja ya mwisho kabisa mambo yanayenayo yanayojenga ndoa Na nitakiwa nifundishe nyuma lakini nimesubirisha tu kidogo ni kuwa na watoto. Eh ndoa inapokuwa na watoto, okay ndoa isipokuwa na watoto kwa kwa mapenzi ya Mungu kuna jinsi kwa, na, na sina, sina yani Simu zina mtu yeyote ambaye hakubatika kuwapata hao Kwa sababu mungu hakumpa Wapo wakina Ibrahimu wakina kupatia mia Wapo wengi sana kina Elizabeth na, na Zakaria na nini Lakini naongea na ndoa za leo ambazo Wanajitahidi kwa kadi nafeze kutokuwa na watoto au wa kwa na kijitoto e, Idadi u, watoto ni tiunganishi cha, cha ndoa Lakini ndoa nyingi za leo zinarenga kutokuwa na watoto nana na nileo Mm -hmm. Eh ukitaka na of course ukiona linalenga kutokuwa na watoto ujue inalenga baadaye kuja kuachana salama. Ndio maana. Eh He mtu some kutoka katika kitabu cha mwanzo Ni nasoma mistari miwili ya kufunga kabisa. Nasoma kitabu cha mwanzo mlango wa 29. Watoto huleta mapatano katika ndoa, huleta ukarimu kati wanandoa kama hu, kama Mungu hayakupa Huna usinaramike mshukuru yo, katika yote Na moomba hata mupatia Kama ame, amekupa uzao usi uzuie kwa sababu zako Kwa sababu ule uzao unalenga ndoa kudumu Mbali na mambo mengine yote manzo 29 Mstali ule wa 30 na moja Biblia na sema ye Mwana hakaona ya kwamba lea hakupendwa Unaona? naye akafungua tumbo lake bali laheru alikuwa hazai unaona kwamba ulikuwa kuna sehemu kumepungua upendo Mungu akaona mm, huu upendo ambao ulikuwa umepungua ngoja nilete kitu kinachoongeza upendo na mshikamano akaleta uzao pale eh na niendelee na wewe há aquo na namcento mas assim na na naquela cadeira a minha nascer mas lea a capacidade para caminhar mane a campanha de nara que lube nem mane a disse mas para cu a wangu a tamipenda roda cuaba leuhi não a ninguém na hata de kwa a cuaba mete o kuona uchache leu a wana wana traga cuona o church o ato to para cari na voz cansa deu Tano kumi na nne, takuwa niisha marisa. Ah, oh, muda ushaji. tano kumi na